І ви боїтеся, щоб і ви не зробили так само?» – з усміхом мови вагман. «Що ж, чоловік ні за кого не може ручити. Хіба за вовка з ліса? Та головне те – хочу бути вільним чоловіком, паном своєї волі. А набуваючи маєток, навіть на найкоросніших умовах, я мусив би зробитись невольником тих умов. Ні, не хочу цього». «Але ж ви на тій спекуляції з лісом зробили би за пару літ добрий маєток?» Все ще не таке певне, як вам здається, пане Вагман. За тих пару літ багато де чого може статися. А як собі знаєте, але я би щиро радив. Дуже вам вдячний, мовив Євгеній, але не можу скористатись вашої ради. З буркотинськими селянами ще буду говорити. Але спішіться, бо у мене накльовується добрий купець на ті папери. Ой, підожіть трохи з продажею. Не можу довго ждати. Знаєте, мені хотілося заховати в закритті те, «Що ті папери у мене? А тим часом пан Маршалок віткіс про це довідався. Все мені дуже неприємно». «Можете бути певні, що від мене не довідався». Гаряче кинувся Євгеній. «У, я й не думав на пана меценаса. Я добре знаю пана меценаса. Я вже догадуюся. Тут троха моєї власної вини. Я трактував з одним львівським банкіром про куплю тих паперів. А сей й мусив пуститися далі». «Досить того, що тепер мені хотілося би якнайшвидше позбутися тих паперів із дому». «Знають, пан меценас, пан маршалок сам особисто заходив до мене в тій справі, просив не продавати його паперів і не робити йому екзекуції допущення, а в великій пості він усе заплатить, а відки гроші візьме». «Ха-ха-ха», засміявся Вагман, «я зразу також заходив у голову, але потім довідався. Знають, пан меценас, тут при виділі повітовим є каса». «Дві каси», – поправив Євгеній. «Ну, що там дві? Одна вічно порожня, на те й зоветься Панська, а друга – Хлопська. От цю касу пан Маршалок хоче взяти зовсім у свої руки, перемінити на Панську, взяти з неї всі гроші і сплатити мої папери». Євгеній чув досі про реформу Хлопської каси, але не так докладно, як тепер. І він чув, що справа приготовується в Раді Повітовій, а виділом Повітовим уже майже ухвалена. Аж тепер йому стало ясно. «Що це за реформа?» І він постановив собі, не тратячи часу, перегоди родити примудрий план пана маршалка. Він устав, даючи вагманові знак, що їх розмова скінчена. Вагман устав також. «То пан мецена стоять при своїм? Не хочуть купувати буркотина?» «Не можу, пане вагман. Я бідний чоловік. То байка?» «Ні, не байка. І хочу помагати бідним. Маючи маєток, зможете ліпше помагати їм?» «Не вся сила в маєтку». І в фундаменті не вся сила дому, а проте без фундаменту дім не буде стояти. Пане Маценасе, вірте мені, поки ви, русин, не маєте своїх дідичів і мільйонерів, поти ви не є жаден народ, а тільки купа жебраків та невольників. Ну, ви жиди, відповів Євгеній, у вас і мільйонерів, і дідичів Богу дякувати досить. А скажіть, що ви в Галачині, народ чи не народ? Вагман прикусив губи і махнув рукою. Ет, що про все говорити? Значить, не хочете робити інтересу зо мною?» «Ні, пане Вагман, для себе ні. В таким разі кланяюсь. А якби я чим міг вам служити?» «Розуміється, розуміється. Знайду дорогу до вас так само, як ви знайшли до мене». Розділ 48 В найближчий торговий день Євгеній, відбувши в суді кілька термінів, поспішив коло 12-ї до своєї канцелярії. «Він мав намір зараз же піти на місто». Заглянути до заїздів, де ставали околичні священники, проїздячи до міста на торг, і пошукати отця Зварича та отця Семеновича, щоб разом із ним мали бути референтами на вічу, а поки що були членами вічевого комітету. Входячи до канцелярії, він на велику свою радість застав у ній обох сих панаців. «А, вітайте, гості!» – мовив він радісно, стискаючи їх руки. «Я, власне, хотів бігти до міста шукати за вами». «Чудово, що так зустрічаємося. Прошу зо мною, прошу нагору, зробимо кратчайший глагол». «Та ми також з таким самим наміром прибули до пана меценаса», – мовив отець Зварич з якимсь заклопотанням у голосі. Але Євгеній не зважив на сей невеселий відтінок у його тоні і, давши на борзі деякі вказівки своєму конзепієнтові, що толкував про щось з цілою купою селян, вибіг за паноцями до синей і попровадив їх на поверх до свого приватного помешкання. «Прошу сідати. Може, цигарко, отче добродію? Прошу. Ну, що ж там чувати з приготуванням до нашого віча? Та що ж ви? заповідається не зле. Селяни всюди приймають вість про віче з великою радістю. Можна надіятись численної участі», – мовив отець Семенович. «Прийдуть, прийдуть», – додав журливо отець Зварич. «Чудово, чудово, все найголовніше». «Не знаю, чи найголовніше, що сумніше мовив отець Варець?» «Хіба вам здається, що ні?» – живо запитав Євгеній. «Я думаю, легше стягнути купи народа, а трудніше їм сказати щось мудрого. Повчити їх». «Даруйте, отче добродію, але все потроха, здається мені, ваша помилка». «Власне, я боюся, що дехто з нас, інтелігентів, буде мати претензію і охоту занадто багато повчати». Моралізувати зібраних. Чисте непорозуміння. І віче – то не школа. А коли вже справді комусь на тім треба вчитися, то не тій зібраній масі, але нам, інтелігентам, референтам. Так, трохи ображено скинули оба паноці. Ну, в таким разі я не розумію, пощо нам задавати собі праці з референтами, додав отець Семенович. Прошу, отче добродію, прошу не гніватись, зрозуміти мій погляд. І віче повинно справді бути школою взаємного обучування для народа і для інтелігенції. Але в яким розумінню? Все треба собі добре уяснити, щоб не робити помилок. Ми, інтелігенти, повинні вказати народові законні форми, розв'язати йому за язик і старатися пізнати його потреби, його кривди і болячки, його спосіб думання. Але все ми все знаємо, дуже добре знаємо, скорокнило знов хором оба пануці. «Це може бути цікаве для вас, міщухів, але не для нас». Євгеній усміхнувся. і Він мав у пам'яті немало доказів на те, як наші сільські проводирі вміли не бачити і не розуміти маси фактів селянського життя, що діялися перед їх очима. Але про те він мовив лагідно. «А хоч би тільки для нас, нехай і так. Та я певний, що вже перше віче виявить і вам не одну несподіванку. А може і ні. Ну, та не всім річ». Але ж не думайте, щоб ви на таким вічі могли вдіяти щось поученнями та проповідями. Народ жде відріча і має право ждати чогось зовсім іншого. Для народа це має бути школа політики, політичного життя. Ага, все-таки школа, радісно підхопив отець Семенович. А школа політичного життя – то так, як школа плавання, стоячи на березі і слухаючи теоретичних викладів і упімнень, що ніхто на світі плавати не навчився. Тут перша річ – власна проба, власна діяльність, власне вміння і власна відвага. От чого ми мусимо на вічах учити наших селян. Нехай самі говорять, нехай учаться самі висловлювати свої потреби і кривди, стояти за своїми жаданнями супроти панів і супроти властей. Ми все знаємо, буркнув отець Зварич. Вони попереду цього стануть супроти нас, священиків. Дуже сумно, коли ви цього надієтесь.